صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد معاشر المسلمين هو نم سرورو كيتك دراسه زينزوفงمانا نا كتاب تشهلي تطالب العلم بامبو للمنافس كتاب ش مؤلف Sheikh Bakr al-Allama Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahu ta'ala kitabu kinachombaanishia mwanafunzi njia sahihi ya kufuata katika masomo yake uh, insha Allah ta'ala tutakuwa na darasa za kuleta maana takriban takribuku karibisha yani maana ya risala hii ili tuweze kuchuma baadhi huenda katika yale ambayo kwamba yaliyo katika kitabu hichi Tutadhakiri pamoja kitabu hiki tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikie katika kufaidika na kitabu hiki pia vile vile atupe ikhlas atumini ikhlas katika kukisoma na katika kufaidika na kitabu hiki kitabu chenye hakihitaji mazungumzo mengi mengi wala utangulizi mwingi utangulizi uliokuwa katika kitabu yatosha kwa hivyo taingia moja kwa moja katika yani katika kitabu tutaanza na utangulizi يقول المؤلف المقدمه الحمد لله وبعد فاقيد معالم هذه الحلية المباركه عام وثمانية للهجرة والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظه علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمه الى الترقي والنضوج في افئده شباب الامه مجدها ودمها المجدد لحياتها اسم مؤلف رحمه الله تعالى عليه فاقيد معالم هذه الحليه نكسانا كوانديك نكسجلي علامه الزبامه معالم جمع معلم نكسانا نكو bainisha na kumwekea wazi wanafunzi alama za pambo hili akiashiria kitabu chake kwamba kama lilivyotaja kwamba chaitwa hilya ya tatalib alilm pambo la mwanafunzi kwa hivyo anakusanya yale ambayo yanakamilisha yale mapambo katika uh, vileveni kurembesha na kwa wanafunzi ni zile sifa natabia, nabidi, evo, na tabia na bidii na nia kwa hivyo asema kwamba akusanya yale anaufungamana na mapambo hayo ambayo ni al-mubarak ni yenye baraka mwaka huo wa elfu moja, na nane. ndipo alipoanza utunzi wa kitabu hiki au wallahu alam kama alikuwa ndiye amemaliza lakini kwa ishara kulingana na mazungumzo yake ni kwamba alianza kwa kuandika kitabu hiki na kukusanya hayo mapambo ya wanafunzi mambo ambayo kwamba wanafunzi atakaposifika nayo atakuwa amepata pambo la mwanafunzi okay, wa kisa alianza kukusanya huyo alama uh, Sheikh Bakr Abu Zaid, mwaka huo wa nane takriban mweka tatu sasa hivi taangu mwaka huo kwa kwetu katika mwaka wa 1441 ikachika mwezi wa Shaaban 19 katika mwezi wa Shaaban kwa muda siku takriban kuingia katika mwezi wa Ramadhani asemma alimuallif walmuslimuna wa lillahil hamdu yu'ayishuna katika zama zake na waislamu katika zama hizi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu walillahilhamd katika zama hizi ambao ni wakati huo wakianza kuandika mwaalf asema yu'ayishuna yaqta tan ilmiyeta. waislamu wanaishi katika zama ambao kumepatikana mwamko wa kielimu kumpatikana mwamko wa kielimu yani kabla ya zama za Shekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Abdul kulikuwa kumeenea khurafa mambo ya, ya shirki mambo ya bidaa kiwango kikubwa mpaka watu wakatoka katika ile elimu ya asili na wakaingia katika mambo ambayo kwamba si elimu na katika wakati wake alimam Muhammad ibn Watu wakawa wanarudi wakirudi na da'wa ikienea katika ulimwengu na wakati mwingine eh vijana wanaelekea katika mambo mengine wanaacha kusoma kuna dhaufika ule muamko wa umma na mambo ya kiulimwengu yanabadilisha zile harakati za kielimu basi almuhimu katika wakati ambao Sheikh alianza kuandika kitabu chake akawa anakusanya haya mapambo ya wanafunzi walikuwa wanafunzi wanaonekana kwa wingi waking'ang'ana na masomo ndipo akasema yaqdatan ilmiah kunaonekana kuna mwamko kuna wa kielimu Tatahalalu laha subuhatul Bashasha za nyuso zinafurahia kuona maendeleo kama haya toaona watu wanafurahia kuona kwamba kunao mwamko katika nyanja za kielimu wala tazalo tunashikopo fi afidati shabab al majdaha wa damha al Mwamko huo unaochangamsha vijana unaochangamsha unachangamsha nyoyo za vijana katika kuitambua utukufu wao na kutambua jambo ambalo litahuisha umma na lifanye upya ule uhai wake ila taraqi mutaqaddimatan ila taraqi wannuduj ambalo jambo ambalo lilitawapelekea katika kupanda ngazi za khairi na baraka katika umma bali na kukomaa katika elimu na khairi inshallah taala asema idnara alkatayb alshababiyya tatru pindi ambapo tunapoona vijana wanakusanyika makundi kundi yatakallabuna fi a'dhafi alilm wakiwa wanaingia wakitoka katika sehemu za elimu a'taf ni yani, sehemu ambazo ni jamu ya 'ith ambayo ni ni sehemu amani inaingia katika ile rahma wal hanan wal ni kuwa wao wanaingia katika sehemu ambayo unao una zooni, una huruma, una funzi, na uzoni waliona huruma kwa wanafunzi kwa kuwafunzisha na kuwapa elimu wanafunzi wanakusanyika vijana wingi tu wakienda katika sehemu hizi ili wapate kusoma na kuchukua elimu muzqalin bihimli wanachukua zile mizigo mizigo ya elimu wanabeba elimu kwa wingi maneno wana anaosoma <coughs> ya Qurani hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na funoon mbalimbali wanabeba kwa wingi mpaka inakuwa inaonekana ni kama mizito mizigo kama walivyosema muthqalīn yani, wamebeba mizigo wanaonekana wazito kwa kuibeba elimu hiyo ya ulūna minhu wanakunywa kutokana nayo wanakunywa kutokana na elimu hiyo wanhaluna huku wakichota mara kwa mara wanakunywa kwa mara kwa mara huku wakichota mara mara kwa mara vile vile faladaihim min at-tumuh waljami'iyya walitla walitla' vijana hao wanayopupa na kujikusanya juu ya kusoma kukusanya nia na nguvu kwa ajili ya masomo hayo wal na kule kuchambua na kuzama katika mambo ya elimu jambo ambalo yani kiwango cha kushangaza na kustajabisha ni jambo zuri bila shaka wal ala maknunati al vile vile kuonekana juu yao pupa ya kuzama katika ala maknunati al katika kutafuta yale yale katika mambo ya elimu almaknunat mara nyingi utakuta e, vitu ambavyo kwamba ni maknun ni vitu vinye thamani madini ya thamani ndiyo huwa ni maknun huwekwa mbali na macho ya watu bahala palipofichika kwa hivyo ni kama vile majohari baharini na yale mawe ya madini madini bora ambako kwamba mawe ya thamani yanopatikana baharini chini mle basi wale huzamia kwenda kutafuta huwa ni jambo ambalo si kazi rahisi ni kazi nzito kwa hivyo akawafananisha hawa wanafunzi kwa bidii yao na juhudi walionayo na wale wapigambizi baharini wakizama kwenda kutafuta eh, hayo madini ya thamani na hawa wanafunzi nao wanazama katika bahari ya elimu wakitafuta masail ilmiya, mambo ya kielimu na ujuzi wa kutambua mambo ya, ya dini fani kubali mbali, mbali jambo ambalo mayafrahu bihi na nasra nalo ni jambo ambalo waislamu wanalifurahia kuwa hii ni nusra italeta khairi katika umma ni jambo ambalo kwa nusuru umma wa kiislamu kukua watarudi watarudi katika njia yao wanapokuwa na elimu wataijua sunna ya mtume wanapokuwa na elimu wanajua wataifahamu dini kama walivyofahamu masahaba watakapojua dini watakaposoma watak watajua kuwa eh, uzushi huu ni uzushi hii ni shiriki. Uh, huu ni nini ndio amri ya Mwenyezi Mungu haya ni makatazo na yote hiyo inatimiza kheri na nusra katika umma inawafanya wawe ni wenye kurudi katika njia yao ile sahihi fa man wa quluban hapa akatoa eh, yani akasema ibara ambayo inaonyesha yani kwake Kustajabia, kwa kustajabia na furaha sema ametakasika subhana ambaye mayuhi ambaye huuisha nyoyo kama alivyohuisha nyoyo za Hawa wayumitu kuluba na anafisha nyoyo zingine kwa hivyo ametakassika Mwenyezi kwa kuregesha uhai wa vijana katika kuipapatikia kui elimu na kuipupia na kung'angana katika njia hii ya elimu lakini pamoja na hayo akatoa ishara kwamba hiyo ni khairi kubwa lakini khairi hii lazima iwe na ulinzi iwapo itakosa ulinzi Haito kuwa ni khairi tena itakwenda ikiharibika akasema laki labudda lihaadhihi hadhi almubarakah min aski min asqi wa taahed fi masar fi la, lakini pamoja na kuwa wanafunzi tunawaona waki ng'angana na elimu wakizama katika uchambuzi wa mambo ya kielimu wakiwa na pupa e, katika kusoma ni jambo laheri bila shaka litaletea umma nusra na kuufufua kufufua umma hamna shaka katika hilo lakini lazima la budda li nawa lazima begu hii akawafananisha hawa wanafunzi eh, kwa sababu ni wachanga na ndio ambao kwamba ni mwamko mpya asema kwamba lazima mbegu hii yenye baraka iwe ni yenye kunyunyzishwa mara kwa mara akawafananisha na mbegu ya ya mmea wenye faida mfano mmea wa matunda ama ni mahindi au maharage ni yani chochote katika watu wanaofaidika nayo katika mimea Utawakuta ile mbegu kwanza wana kwamba hii ndiyo mbegu kisha wanaitia katika ardhi na wana maji ikiwa wa mvua sim kwa hivyo akawafananisha vijana hawa na hali hii ya kwamba wao ni nawaa ni mbegu al-mubarakah mbegu yenye baraka katika umma kwa hivyo lazima wawe wao watapata kila wakati asaqi watapata kunyinyiziwa e, wataahud na kuangaliwa mara kwa mara kama tunavyonyunyizia maua maji au mea tunainyunyizia mara kwa mara e, tunaondosha yale ma Makwekwe yanayomea yanayoota kando kando pembezoni mwa e, matunda au maua au katika shamba yale kwamba hayana faida tunayangoa tunaondosha pia vile vile katika wanafunzi hawa la budda mina taahud lazima katika waangaliwe mara kwa mara fi masar fi ha masaratatiha katika njia yao yote ya elimu katika njia yao yote ya elimu kwa hivyo wanafunzi hawa asaqi wa taahud kama yani e, na, na taahud ni kule ku, kupewa nasiha na kuangaliwa wanasoma nini wanasoma kwa nani e, na kukumbushwa mara kwa mara kwamba usishike fikira sampuli hizi usifuate njia hizi ili iwe ile elimu yao ni elimu iliyo safi wanaichukua kwa watu wasawa kama walivyosema e, Ibn Sirin inna hadha alilm din hakika elimu hii ni dini fanzuru amna taakhuduna dinakum mnachukua kutoka kwa naye kwa hivyo ili njia ya wanafunzi hawa iwe iko sawa katika kule kusoma kwao lazima wawe wana fasihiva mara kwa mara kwa kuangaliwa uh, mikararati wanayosoma na wanasoma kwa nani na wanakusanyika na kina nani na maelekezo mbali, mbali ya kuwa ya kuwapanguvu na kuwapomotisha katika njia hiyo ya masomo yote kwa nini iwe hivi Asema Sheikh Nashran liudamana alati takufu anha alathar wa taathir fi fi mathani at-talab ili ku hakikishia hawawa nafunzi waloshika njia ya elimu njia ya salama njia ambayo iko na amani katika njia yao hiyo ya elimu iwe ni njia isiyokuwa na vitu vitakavowakwa akawa kila akipita anajikwaa katika uh, vile vizuizi vilivyo katika njia hiyo katika wakati wake wa kusoma fi mathali talab wal, wal amal bali katika kusoma na kuifanyia kazi elimu ya yake ni mambo gani haya mambo kwamba yenye kuwa ni kama vizuizi na pingamizi katika njia ya wanofuzi akataja mambo hayo akasema min tama katika mawimbi ya fikra potofu mbalimbali yanayo yanayokuja ya kutoka na watu ambao wanapowaona wanafunzi ama wanapowaona umma vijana wake wanainuka katika kheri wanaona kwamba lazima tupotoshe vijana wale kwa hivyo wanakuja na fikra ambazo siza sawa min tama wanakuja na mawimbi ya fikra ambazo na kama mtamugujati mawimbi kwa sababu mawimbi yana nguvu yanakuja ya yakikusukuma kukutoa katika pale ulipokuwa ukiogelea yanakusukuma kando yanakupeleka mba, mbali kidogo kutokana kutoka sehemu ile ulipokuwa kwa hivyo pia mafikra haya ambayo ni potofu wanafunzi lazima wayajue wajue kwamba hapa kuna fikra potofu kwa hivyo chunga maneno nayo wabaki katika elimu yao wa na hatari zaidi eh, pia vile vile eh, eh yani ni aqida zisizokuwa sahihi pia upate kuchungwa na aqida zisizokuwa za kisawa sawa wasome vitabu vya aqida sahihi na ni nendo sawa katika manhaji ya masahaba manhaji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhaji ya Itaka Munizimu Subhanahu wa Ta'ala kwa wao kwa hivyo lazima wawe na ulinzi wa fikra potofu akida iliyo mbaya na njia pia na desturi nidhamu isiyokuwa ya sawa hii inaonyesha kuwa pia kitabia lazima angaliwe kwamba iwe anasoma huku pia tabia ikiwa ni sawa. Si ajabu ukamwona mtu ndio anayesoma na elimu lakini tabia si tabia nzuri. Tabia mbovu. E, ni kwa sababu hakushika njia ile ama pengine alikosa kuelekezwa kwa wakati ilitejia aelekezwa na wataja kuwa walikuwa wale wa mwanzo kama utakavyokuja kuona wanajishughulisha na elimu e, mwanzo wakijishughulisha na, na adabu na akhlaqi miaka ishirini kabla hawajaanza kusoma elimu ni muhimu sana watu kuwa na akhlaq na adabu, e, ni jambo ambalo kwamba pia linasababishia baraka katika elimu yao pia vile vile lazima walindwe wanafunzi hawa kutokamana na wa taifia ukundi na uchama Wawe ni wenye kuhifadhiwa na mambo kama hayo kwa sababu pale wamekwenda kusoma dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu na wala hawakwenda katika uchama wala ukundi ni katika wanasoma dini kwa hivyo lazima wa, wawe na himaya wawe ni wenye kufanyiwa himaya kulindwa kutokamana na mambo ambayo kwamba yatapelekea kuwa haya ni makundi kama vile mahawari jima ikhwani e, na mihisbi wengineo lazima wawe ni wenye kulindwa na fikra kama hizi Utawakuta mihisbi leo hii kama tunavyoasikia akisema kwamba wale wale ndiyo e, vijisalafi kama tunavyoasikia wa, wa la shaka kwamba Manhaji ya ndiyo manhaji sslf kwamba kwa ni sahihi e, na lau mmoja mtu akawa pengine amekosea pale au pahala pengine aitejea nasiha lakini wajulikana watu ambao wamezama katika kueneza uhisbi ukundi iwapo hauko katika kundi lao hawakupendi hawakutaki hawataki haki hata lau utakwenda kuambia kwamba hii ndiyo sawa imeharifu wapi basi hawaitaki manachi hawitaki dini kwa hivyo wanafunzi lazima walindwe kutokana na fikra kama hizi hususan kwamba utawakuta wale ambao ni wenye uhizbia ni watu ambao eh dhahira yao wanaonekana wazi kwa wanaonekana dhahiri yao wanafanana sana na watu wa wako sawa sawa ukiangalia katika nyinyi zao katika mazungumzo yao ya kia akida lakini pale wanapo, wanapoku Unapokaa nao unakuja kugundua kwamba pia wana malengo mengine ya ukundi kwa sababu wataanza kudhihirisha kwamba lazima uingie katika kundi letu lazima uwe ni katika sisi eh, eh, lazima uwe uhuru huru usi, usizungumzie watu yaani kupinga al wa taadil, ni mmoja katika mambo ya muhisbi. Hivyo almuhim. ilipokuwa kwamba wanafanana sana na watu suna. yatakiwa sana wapate ulinzi kutokamana na watu sampuli hii. Le vile aakasema uh, Sheikh al-Allama al-Mu'allif Abu Zaid, wa jaaltu tawa aydihim risalatan fi ta'alumu alimeweka mbele yao wanafunzi vilevyo taja kwamba katika ibara kuleta katika maana ya karibu kwamba nimeweka mbele yao risala fi ta'alumu katika kusoma soma ta'alumu ni kusoma soma yani mtu ambaye ajifanya yeye soma lakini si si mwanafunzi ni kama almutamarrid mtu ajifanya ni mgonjwa si mgonjwa na mutaalim ni mtu ambaye ameingia ndani ya wanafunzi lakini yeye hakika yake si wanafunzi kwa hivyo asema shekhe na nimejalia nimeweka mbele yao wanafunzi wakisawa sawa risala ambayo ni yat'alim inaonyesha ni nani ambaye ajifanya nasoma kumbe si wanafunzi kwa kujaribu kuwarejesha wale ambao e, pengine wameshika sifa hiyo ya kusoma soma na kumbe si wanafunzi lakini wanatamani ili wapate kujua waajiepushe na sifa hizi au pia wawajue watu ambao wana sifa hizi wapate kujiepusha nao anasema Nimejalia mbele yenu enyi wanafunzi risala katika ta'alul katika kusomasoma wale wanafunzi ambao wajifanya kwamba wao ni wanafunzi lakini kumbe hakika si wanafunzi. Risala ambayo tukshiful mundassina bainahum. Inawamuurua na kuwafafanua na kuwabainisha wale waliojificha ndani yao ambao si wanafunzi pia lazima walinzi wanafunzi kutogamana na watu sampuli hizi. Eh na kawaida wale ambao wanawakusudia wanafunzi watakuja katika sura hii. Wanafunzi ambao watu ambao kwa wana wanafunzi wa elimu ya dini watakuja katika sura ya wao kwamba wao ni wanafunzi wa dini kisha ndio wajifiche ndani yao. Kisha wao wapoteze malengo ndipo akateja, akataja akasema tukshiful mundasina bainahu ni mawale, wakia risala inao wapambanua inawaumbua watu sampuli hii ambao waleojificha baina ya wanafunzi khashiyata an anjur, yurduhum kwa kuhofia wasije wakawa ni wenye kuwaharibia na kuwatoa wayudhiyu alaihim na wakawapotezea malengo yao wasije malengo yao Kwa hilo na yubathiru alaihim wa yubathiru kisha watawanishie wa njia yao katika masomo eh kwa kuwa walete mambo mengine sio katika elimu kombo wakionyesha na haya ni muhimu tukiendelea na masomo lazima tushughulike na biashara ili tuweze eh, ku, kuwa ni watu ambao eh, tunaenda katika njia ya masomo vizuri na kutafuta riziki ni moja katika mambo yasiokuwa yanayohitajika ya kwa wanafunzi awe ni mwenye mnayochughulisha nayo lakini kwa kiwango chake isije ikawa ndio kwamba asli e, e, ala aite iwe wanafunzi wasipate yaani lengo ni kwamba isije ikapatikana mambo ambayo yatawatoa katika ule u wa wanafunzi kwa mambo ambayo kwamba si ya barura hayana haja katika njia hiyo ya elimu wallahu wa taala akasema fa yastaluhum ya yash'urun ikawa ni jambo ama ni watu wenye kuotoa katika njia yao Wakawaiba katika njia ya elimu wakawa wakawaingiza katika njia zingine e, na halikuwa wao wanafunzi hawajui kwamba hata wameshitoka katika njia yao huku wakiwa nadhana kwamba sisi tu katika njia ya hai tu i moga katika ukundi katika mambo ya hizbia kama walivyofanya mahawarij uh, unakuta wanavamia wanafunzi ambao uh, kwamba bado hawajafika uh, kufahamu mambo ya elimu kwa uzuri ikawa ni upotofu katika Asima, Shaykh, المؤلف, adudeka, wa wingi kashikwa wanafunzi asemaje shekhe almuallif rahmatullahi ta'ala alayhi wa leo akhuk yashuddu 'adudaka wa ya'khuddu biyadika na leo hii ndugu yako anakupa nguvu ya shudd wa adhudik anakupa nguvu maana yake yeye al-'allama bakra katika daraja ya, ya daraja ya wanafunzi akasema kwamba ndugu yako leo hii anakupa nguvu kwa kukushika mkono ya biyadik kwa kukushika mkono mkono wako ili akuelekeze katika njia sahihi ya elimu njia ya sawa ya elimu usema fa aj'al taw'a risalatan tahmilu basi nimeweka mbele yako mwanafunzi risala ambayo imebeba sifa sahihi sifa ya upambanuzi lihiyati ka inayo kubainishia pambo lako mwanafunzi alilwotaja kwa hiki kitabu kilitwa nini hili atataalib alilm. Faambola wanafunzi. Kwa hivyo anabainisha katika kitabu hiki sifa, sifa kashifa sifa sahihi ya wanafunzi wa kisasa wa sawa. Fa ha nadh aj'aluhu sinn 'ala al-qirpas. naanza sasa kuweka kalamu kwenye karatasi kuandika. Fatlu basi soma haya ambayo kwamba nakuandikia. Fatlu ma arqumu Soma haya ninayokuandikia ni katika mambo muhimu ni sifa ya kukubainishia wanafunzi sahihi na mambo ambayo kwamba yatakusaidia katika wanafunzi watakiwa uwe vipi wewe kama mwanafunzi ili ufaulu katika njia yako ya masomo. Fatlu soma basi haya mambo haya anam allah fika ayinan munyezimku akupendezeshe katika macho ya watu tukimalizia asaja laqad tawaradat mujiba shari imekuja katika mujibu wa sheria katika ayati na hadith na aqwal za salafi salih zimekuja mahimizo sheria imekuja katika kuhimiza ala anna atahalli bi mahasin adab sheria ya imekuja nususu nyingi zinazohimiza kuwa mtu kujipamba na adab zilizo nzuri na akhlaq zilizo bora na njia ya sawa na asamt As yote hii sheria imekuja kuonyesha kwamba hayo ni katika simatu ahli alislam ni katika sifa ya waislamu kwamba Waislamu katika sifa zao wanazohimizwa kuwa nazo na kujipamba nazo ni mahasin aladab Adabu njema. adabu nzuri akhlaq ya sawa mwenendo na desturi iliyo nzuri na eh Saleh yaani mtu kuwa na heshima iliyo nzuri heshima na kujiweka katika heshima iliyo nzuri ya kizuri na kunyamaa mpaka ni kwa, kwa sawa hii ndio sifa ya watu wa wa uislamu yani umma wa kiislamu hii ndio sifa yao na ndio imekuja sheria kuahimiza katika hilo kisha akataja ikiwa hii ndio sifa ya waislamu kwa ujumla basi jua ku, kuwa analilma wa analilma kwamba elimu la yas, la yasilu ilaihi illa almutahalli bi adabihi hayfikii elimu illa yula takijipamba na sifa zake na adabu zake adabu za elimu wa huwa athmanu durra fi taji shari shar' al kwa hivyo jua kwamba elimu ambayo ni athmanu durra ndio majini ilo bora elimu ndicho kitu bora zaidi katika taji shari katika taji la kisheria sheria dini ya uislamu taji ni zile krauni zinazovaliwa na wafalme basi katika sheria ya uislamu katika uislamu ile taji pale juu kwenye kichwa katika sheria hii ya uislamu iliyo طاهر katika taji hiyo uko kuna madini pale juu basi madini yale iliyobora zaidi Uwa ni almasi ni lulu basi katika sheria ya Uislamu iliyo bora zaidi ni elimu waislamu watakiwa wasifike na sifa nzuri na sifa njema je sasa elimu ambayo ni iko kwenye taji ya sheria ambayo ni ya Uislamu sheria iliyopahir iliyosafi sheria ambayo ni bora elimu hiyo iliyo kwenye taji na ndiyo jiwe ama ndiyo jambo lenye thamani zaidi katika taji hiyo basi mtu hawezi kufikia elimu hiyo iliyo katika sehemu hiyo ya juu kabisa katika sheria hii ya Uislamu iliyo bora zaidi inayopamba Uislamu wote hauwezi kuifikia elimu hiyo illa almutahalli biadabi isiwakuwa yule atakayejipamba na adabu za Kiislamu ida adabu zilizoamrishwa na Uislamu kwa hivyo waislamu wote watakiwa wawe na adabu njema wawe na akhlaqi nzuri wawe na wa kisawasawa, wawe na heshima au ni waislamu wote kwa ujumla sasa vipi atakuwa mwanafunzi wa elimu ambayo elimu ni kitu bora kabisa katika taji ya sheria iliyo safi iliyo tahir atakiwa bila shaka awe na kujipamba zaidi kuliko mtu mwingine yoyote almutakhalli an afatihi aliyepoche na afat na mambo yenye kuharibu elimo hio walihadha anaha ulamaa bilbahth lande sababu na zuoni wakashughulika wakaitilia umuhimu wakashughulikia sana mambo hii ya akhlaq na adab za wanafunzi na e, wakazichambua watambihi na wakatoa e, ukumbusho Wakatanabahisha katika mambo ambayo wanafunzi watakiwa wayajue katika mambo ya adabu Waafraduha afraduha na wakatunga vitabu khaswa tu kwa kubainisha adabu kama tulivyotaja kuwa katika darasa ya ya siam kwamba maktaba ya Kiislamu imejaa vitabu vya hadithi mbalimbali mbali. na katika kila fani maktaba ya umma wa Kiislamu ni maktaba iliyo kubwa mno katika kila fani imejaa maelfu na mamilioni ya vitabu katika fani ya katika kila fani kwa hivyo katika fani ya pia vile vile ya adabu adabu za mwanafunzi ni jambo ambalo latakiwa kutulia na kupewa kipao mbele wanazuoni wakawa ni wenye kuandika vitabu hasa vitabu hasa zinazohusiana na adabu za mwanafunzi imma ala wajei alumu ulum imma baadhi ya wanazooni wakaandika adabu ambazo nzi jumla zina zinakusanya elimu zina zote kwamba mwanafunzi yoyote atakiwa awe na elimu gani ni nyekutaja yani wanafunzi adabu zake atakiwa awe hivi awe na na ikhlasi kama utakavyokuja kuona awe inabidi katika masomo yake awe na heshima kwa mwalimu wake awe ni mwenye kuchunga vitabu vyake kama utakavyokuja kuona kwa wakawa wakao wanatajiwa wanafunzi kwa ujumla na pia kuna vitabu vilivyoundikwa ala wajhi khusus vikaandikwa katika fani zingine hasa kwa mfano ukapata kataja kwa mfano kaajabi hamlatil wale wanaohifadhi Qurani wanao na kuhifadhi Qurani na kusoma tafsiri yake na e, masomo ya Qurani watakiwa kwa sababu Qurani ni maneno ya Mwenyezi Mungu na ndio elimu ya, ya kwanza bora zaidi katika elimu yote ambayo mtu atajishughulisha nayo basi adabu yake ni ya juu mno kwa sababu washughulika na nani na, na, Ukisoma Qur'ani wazungumza na Mwenyezi basi lazima adabu yako iwe ni ya juu zaidi iwe ni ya, ni ya hali ya juu kwa hivyo wakawa ni wenye kutunga vitabu katika kubainisha adabu ambazo zinazohusiana na wale wanaosoma Qur'ani vile vile wanaosoma wa adabu na adabu za muhadith ambaye ni mwanafunzi wa hadithi wanaosoma sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wasomi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwa sababu anashughulika na sunna ya mtume sallallahu pia mtume mbora wa viumbe katika viumbe ndiyo mbora kwa wajue adabu za namna wanavyoamiliana na rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sunna yake rasulullah sallallahu wakatungiwa wakaandikiwa vitabu vinavyohusiana na adabu zao wa adabu almufti adabu za mufti yule ambaye kwamba ni msomi anayetoa fatwa na kuwapa watu eh, kuwajibia watu maswali yao wanapouliza pia anazo adabu adabu zinazomkhusu eh, ajue ni wakati gani eh, kujibu maswali maswali gani ya kujibiwa eh, maswali ambayo kwamba labda yamekuja kwa namna ambayo kwamba eh, ni, ni ya fitna au maswali ambayo kwamba yamekuja ya, ya, ni, ni wakati wake kujibiwa au si afai kujibiwa au huyu anapaswa kujibiwa kwa njia gani hizo zikawa yani pia vile vile zimeandikwa vitabu zimeandik, vitabu ambavyo vinahusiana na mambo kama haya wa adabu alqadi na adabu za qadi eh, qadi pia anazo adabu zinazomuhusu yeye kama qadi eh, ketika, namna ya kuhukumu na awe ni mwenye kuamiliana na wale waliokuja kuhukumiwa kwake yeye wawe ni awe ni mwenye, mwenye kuwa na adabu aina gani wa adabu wa Na njia kama hivi inshallah taala eh takueni nikomea hapa e, katika utangulizi e, wa kitabu hichi inshallah taala